ana origi eusko jagolaritzako ingurumen eta lugalde politika sailburua zira egunan? egunon Egunon Garraioa ere eh, zure sailburutzaren gainda abiatura hundiko trena Bilbo Donostia Gasteiz lotuko dituen ykoaz mintzatzekotan zertan dira lanak Bueno ba nik uste dut dakizuenez eusko jagolaritzak egiten ari da E, gipuzkoako satia eta bueno eh goberno, Espainiako Gobernuak egiten du eh Abidoa trena osorik ke Espaina eztatu espainolan baina e, gure guk gu, guk egiten dugu ba, Gipuzkoako Gipuzkoako sati hori. Orduan eh obrak lanak e, nahiko gure partean nahiko aurreratuta daude. Eta, bueno, guretzat helburu nagusiena da, ba, ba, lotzea, gure lurraldea lotzea bai iparre, iparralderuntz begira eta baita hegoalderuntz. Eta orresgain, ba gurei hiru hiru ibarruko hiru hidiak, ba ere e, lotu bai interfitibatzuen bitartez eta, baina, e, nik esango nuke, hasi barratuko ne dituzke bi gauza importanteak. Bata, eh honekin obrauekin konponduko ditugu, ba, zabal leraren diferentzia, zelan Frantsian eh dakan neurri bat dakana, daka e, daka trenbidea eta Espainian beste bat e, diferentea, ba obra hauekin ba denak e, denak e, zabalera berberea izango dute eta horrekin ba kargaren, e, kargaren e, e, apurketa orain eh gertatzen den apurketa, ba gaindituta geldituko litzateke. Eta gero beste aldetik ba gure sarean, gure Euskadin egiten ganen zarea, frantzian bezala ba posible izango da eramatea ere e, e, merkantziak, eh? merkantziak ere posibil izango da eramatea, eta horrek ba, zabaltzen ditu aukera oso onak eta oso interesgarriak bagarraiatzeko, ba, kamioiak, ero, kamioien kargak e, igotzeko trenbidera eta, eta horrelako ba, intermodalideko mm. e, kontuak e, lantzeko. Mm, Lugalden arteko loturak aipatuko ditugu. Laizteak, baina, ATSI e, teori, beraz, tren bat lasterago joanen dena, Norrendako pentsatu daz? Langileendako, turistendako, mexkantziendako, norendako da beneficioan dina? Ba, Guk uste dugu guztientzako. E, baina gehien bat nahi dugu, e, behar handia daukagu ez bakarrik e, Euskal Herrian baizik eta nik usteotun mundu osoan, europatik azita, aldatzeko gure e, mugikortasuna, gure mugitzeko erak aldatu behar ditugu. Ze, momentu hontan gaude, e, petrole honen daude eta eta bueno, hainbat e, politika txertatzen ari, ari gara bai Europa eta mundu osoan izango nukeni ba aldaketa klimatikoa dela eta ingurumena dela eta eta orduan horrek guztietan bateratzen da betik arraioa ba dala, dala ausi auzi pendiente batez. eta eta horretan e, ba, landu egin berdugu eta horregatik ba trenbidera pasatzea aldugun trafiko gehienak, ba horrek e, laguntze handiak arreko luke Eta, hobekuntza hoktan, eh, abia durazen eh, lehentasuna, eta ere, atiurabide garestia izaiten da trena, erabiltzailendako lehen dako, abia durazen lehentasuna? Abia dura, segun zertarako. E, adibidez, gure hiriak lotzeko, ba, aukera handiak zabaltzen ditu, ba, Bilbo, Gasteiz, eta, eta Donostia, horre, hortane, Murgiltzen da gure gure aukera gero baita intercity bezala esplotatzeko sare e, hori eta orduan horretan ba, aukitzea hogeio tab bost minututan lotuta. E, garraio garbi baten bidez gure gurehiriak ba uste dugu oso aukera interesgarria dala eh eta gure biztanle guztientzako eta prezioa ez du zertan izan behar e, e, zertan izan behar eh e, handi handiegia gugu kontziente gara gugu badakigu eh euki e, e, eskaintza bat hm erakargarria jendearentzako bai eh ordutegiengatik eta baita diruengatik eta horretan eh horretan gabiltza lantzenari gara zelako selako erabilera e, izan beharko duen e, bukatzen denean e, e, ba, obrak bukatzen direnean ba 2020 edo hortikan hori da gure guke ipintzenari garen ipintzenari garen muga Eta orduan eh eta orduan e, uste dugu e, ekartzen du horrek onura handiak ekartzen ditu gure gure lurrera eta gero gure lurraldera eta gero e, eta gero bestea merkantziaena da eta merkantzientzako abiadura ez da bat ere ez dain importantea baina oso importantea da trenak ez esbeltzea eta orduan eh horretarako Ba, Zabaleraren e, diferentzia diferentziarekin bukatzea Frantzia eta Espainien bitartean ba, oso garrantzian diadaka eta merkantziak baita ba, ba, beste modu baten garriatzeko. Ikusten badugu zenbate, zenbate kamioi pasatzen dira bideatu e, pasotatik eta, eta e, zenbate merkantzia ze portzentaiak dauden trenbideetan ba, egia esan da asko hobetzeko badaukagu. Mugarren e, alde honetan, eh, gantzu, orain ez gehiago izanen ezberdin dintasunik e, neugietan, baina e, ala ere interes publikoa etzaio hau toktua endaiarat elzeko e, abiatura ondiko trenbideari, hori, iruñatik eta ipagalderat, gipuzkoarat buruz ere, hori, ez da manera oktako trenbide bat e, izanen. Ez zote da, azkenean, Araba Bizkaia gipuzkoako zatia pixka bat e, isolatuak edutuko ez guk ez duguste isolatuta geldituko denik eh orain gaude isolatuta, hori e, zabalera diferente dakago eta orduan e, ezin e, bakure gure trenak e, beti beti geldi, gelditu egin berrira e, Irunen eta Mugan ba, ba aldatzeko eta zabalerak aldatzeko edo aldatzeko edo kamiois pasatzeko eta horrek penalizazio handia dakar, Carraio e, Carraio karraioentxako beraz e, ikuzot orain gaudela isolatuta Euskadi orain dago e, isolatuta trenbiden e, zaretan saretatik zare eta uste dugu hori da konpontzeko konpontzeko behar, behar zen gauza bat eta horretan gaude. Abiadura handiko trena gehiego Distanzia ertaineko bidaien dako, da edo e, luzera luzen Baina e, urbileko mugimenduendako adibidez mugadaren bi aldetako mugik oztasunan, e, eskasiak e, badira, e, nola landu litaike urbileko mugik oztasuna mugaren aldeuntan eta bestean. Bueno, gu, gu guzti dugu eh, oso garrantzitsua dela, esan bezala, ba izatea zare eh, ardatz nagusi bat, eta horretan ba ukitzea eh capacidad de hundiko hundiko e, e, e, izan etrena edo beste edo batzuk eh? baina, baina gero e, horrekin lotuta egin behar dira ba ba bai hurbiltasuneko mugikortasuna ere landuen berda eta horretan gaude eh euroeskualdean eh e, e, eusko Euroeskualdean gaude gaude lantzen hainbat proiektu eta hainbat lan hemendi e, kutxira ikusiko dugu zelan ba endaiako, endaiako geltokian egin ditugun hobekuntza e, batzuk eta ba lotzeko euskotranek daukan e, dakan hemengo e, zareak, bat topo eta uendaiara e, joaten dana eta lotura hobetzeko bai, bai e, gure, gure aldetik eta bueno, eta baita ordutegi or, ordutegi, or, ordutegi, or, ordutegi ikusita eta ba ba loturak asko errasagoak izateko eta jendea eh hobeto hobeto erabiltzeko errazago erabiltzeko garraio publikoan muga bi aldetatik. Horretan gaude eta baita bueno eh dugu pasaren urtean ere egon zen martxan baina aurten ere berriro, berriro martxan jarri da eta gainera hobekuntza batzuekin, ba, eus pas, e, eus pas, e, e, bilete kombinatu bat non, topo eusko treneko trena eta gero autobusak ba, e, iparraldeko autobusak posible daukate e, transborduak egitea pe, e, penalizazio hori gabe eta guk uste dugu hori ere erakargarria e, dala mm, jendearen txako, eta bueno, horrelako horrelako ekimenekin nik mm. uste dut, ba, obetzen dira hobetzen e, da, erolantzen da mugikortasuna mugabi aldetatik. Gerra joan, gayarikine... Segituz, eh, aireportuak eh, gune hau, eh, Europan da, gune bat, nun eh, airepochtu hainitz konzentratzen diren, eh, bada Bilbokoa, bada eh, Donostiakoa, da Ondarribikoa, Miagritzekoa, Pauekoa, Iruinekoa, hor, bad, badira, hainitz gauza, hainitz funtsio duten eh, aireportu eh, gurutzatzen direnak, Ez zote da hor, harmonizazio behar bat, eta gara jauetan e, zerbait obeki pentsatu behar, eta behar bat da, aireportu batzuk hendu. Bueno, e, asuntua da, ba, aireportuaren kontuetan, ba, gu ideiak, e, ideiak harri ditugu, baina eskumenak ez ditugu. Eh? Hem, e, hemen gure, gure aldean... Ba, Espainiak daka Espainiako Gobernuak Ministerio Fomentoko Ministerak daka daka ardura eta daka eskumenak egiteko e, lantzeko eta kudeatzeko aaireportuak, bai ondribikoa, bai, bai bilbokoa eta bai gazteizkoa. Ez, ez da zuen aldean bezala iparralden e, biarritzeko aaireportua, Ba, beste modu batean kudeatzen da, baina hemen, ba, erabaki guztiak Madrilen hartzen dira. Beraz, e, gu e, beti eskatzen dugu, ze hori gure, gure autonomiako estatutuan aurreikusita dago, transferentzia horiek, eta beti eskatzen dugu, ze gu guzti dugu beharrezkoa dala lantzea komplementariedadea. Eta e, ezin dira izan eh kompetentzia batzuen e, batzuen eta besteen artean Ba, zik eta kontuan hartuta ba, inguruan daukagon guztia eta miarritzeko barneen noski ba, oiek denak e, oiek denak ikusi beharritugu eta ber ze, ze, ze, ze, zein dirare bere, bere puntu indartzuak eta e, oiek landu eta hobetu eta e, denen artean esaten dugu idoportu bat eta hemen e, euskadin esaten dugu europortu bat eta hiru terminala europortu bat bezala e, funtzionatu egin beharko genuke gure uste eta eta gero ba landu bakoitzean terminal bakoitzean zeintxuk dira eh egaldi egokienak baina eh bezala hau Espai espainiaren eh esku dau eta momentuz beintzat eh rajoien e, azken azken e, legealdi pasaden legealdian ba, ez dugu lortu SRS arlo horretan. Mhm. Mm Gerraiotaz gain ingurumen e, sailburua ere E, Eusko jarruritzak eh, kop ogoita bata izan eh, zelarik horre eh, bere txikimendua erakutsizion, kontsientzia piste bat du berotegi efektuaren eh, inguruan nunbait. Euskal autonomia erkidegoan, eh, jakinez gainera badela gas eh, mota horiek botatzen dituen industria bat, ze urratz eh, pentsatzen da ere eh, maitea eta nola hobetu ditaike parametro hori? no bueno, gu eh, eh, ingurumena egia da ba, kope hogeta bat eta beroketa klimatikoak ekarri duen ba igual eh harreta handiago inguru honetan, ezta? Baina eh, Euskadin lantzenari gara lantzenari gara ja urte askotan gai hauek eta gure industria oso oso bide ona eta aipagarria egin du azken hogeta bost urteetan. Eta pasatu gara oso industria kutsakorra eta, eta gogorra, e, ba beste industria mota batera eta momentu hontan... Nik esango nuke gure industriak errespetatzen dute ingurumena, barneratuta daukatela, egin behar dituzte beraien esku daude, e, daude e, baliabide, baliabide guztiak erabiliz, ba, errespetatu behar dituzten, noski, lege, legeak diotena eta baita, baita artestarauak, e, Europako artestarauak ere, baina aratago beraiek askok dakatela gero gurekin akordio e, voluntarioak eta naita, naita akordioak eginda sinatuta gure, gure gobernuarekin e, ba, aratago joateko eta orduan e, gu, m, bueno m, jarraitu behar dugu baita politika bultzatzeko horrelako politikaekin eta baita noski ba ba kudeatzen eta zaintzen gauza ondo egiten direla, baina nikuzte dut orokorrean eh ba, egiteko bezala, egoteko bezala da gure enpresa egiten egiten duen lana eta eta zelan e, zelan zertatzen e, duen ingurumena bere, beraien, beraien barneko prozeduretan. Bukatu aitzin, eh? dirua aipa dezagun, eh, atxetearekin gaia osuki bururatzeko eh, finantziazio mailan, eh, euskal autonomia erkideguak pagatzen ditu eh, lanak, edo aitzinatzen mm -hmm. du dirua, eta ondotik Espainiak eh, itzultzen du diru hori, bada garantiareko, dirua behizieto giko dela? E, on, bai, zu, nik uste dute horreltan ez dago horrelan, e, horreltan ez dago ez dago zalantzarik hori badakizue ba, kupo gure sistematik e, e, deskontatzen da, horrela dago sinatuta Espainiako gobernuarekin eta bueno, hori kudeatzen da hogasun e, eta finantza zaileatatik zaile e, Espainiako Ministerio de Finanza ere baina, baina baina bai, hemen prestatzen diren gauzak, egiten diren lanak. Beraiek e, gu e, Fomentoko Ministerioarekin egiten ditugu ba, kontrole gurutsatuak, edo zein gauza, ose, obra gukera maten dugu, baina gero beraiek baimentzen dute ba, ba eman behar diren procedura guztiak eta egin behar diren guztiak e, elkarrekin lantzen dugu eta gero ja hori gelditzen da e, ogasune, e, ogasune ministeritzen artean ba, ba, adosteko, ba eta beste, beste gauza askorekin batera, ez da bakarrik eh, abiaduran dikotrena, behor ba ja egiten diren eh, kudeaketak, eh, zelan ordein, ordeinketak eta zelan kudatu behar diren gauzak. Eta lanakasi eta gehtu diren eh, gain kostuak, horiek ere ez dira? Noski, ze eh, denak horiek eh, izan direa, E, modifikatuak, ero komplementarioak beharrezkoak e, izan direnak, ordenak izan dira e, onartuta, baita adifen eta adifek eta e, fomento ministeritzaak izan dudan bezala, ze horre egiten di eta baimenak eta beti eskatzen dira Fomentoko minister ministeritzaara orduan e, hori da obren bizitza eta eta obraren kudeaketan e, dauden dauden gauzak bat bideratzen dira e, fomentora, eta gure artean eta bereien artean eiten dira, beraz e, nik ez dut inolako e, ara, e, problema eroara zorik ikusten horretan. Ana, hori eusko jaguraritzako ingurumen eta lugalde politika sailburu zirela ogoitarazten dugu, mileskak gurekin egonik goizuntan, eta bestaldi bataktea. Bai, ezkerrek asko zuei.